Tizenegyedik fejezet Amikor a hölgyek vacsora után visszavonultak, Elizabeth felszaladt nővéréhez. Ügyelt arra, hogy jó melegen legyen felöltözve, és lekísérte a szalomba. A két bingli nővér nagy örömmel üdvözölte jane -t. Alig győzték ismételni, mennyire örülnek neki. Elizabeth még sohasem látta őket olyan kellemesnek, mint most, egy óra hosszat, amíg az urak meg nem jelentek. Kitűnő társalgók voltak. Értettek hozzá, hogy pontosan leírjanak egy mulatságot. Jóízűen elmondjanak egy adomát, és elmésen kigúnyolják ismerőseiket. De mihelyt az urak megjelentek, Jane háttérbe szorult. Miss Bingley rögtön Darcyra függesztette szemét, és a fiatalember alig tehetett néhány lépést, ő már is szólt hozzá valamit, Darcy azonban egyenesen Miss Bennet felé tartott, és udvariasan gratulált felépüléséhez. Még Mr. Hurst is meghajolt kissé, és azt mondta, hogy nagyon örül, de igazi, túláradó melegség csak Bingley üdvözléséből sugárzott. Bingley ragyogott az örömtől, és csupa figyelem volt. Az első fél órában folyton a tűzre rakott, nehogy bíz Benetnek megátson a szalon hűvösebb levegője. Kérésére Jane átült a kandaló másik oldalára, amely távolabb esett az ajtótól. Aztán leült mellé, és alig szólt máshoz. Elizabeth a szoba másik sarkában kézimunkázott, és örömmel figyelte mindezt. Tea után Darcy egy könyvet vett föl. Miss Bingley követte példáját, Mrs. Hurst pedig főleg karkötőivel és gyűrőivel játszadozott, bár időnként beleszólt ötce és Miss Bennet beszélgetésébe. Miss Bingley nem csak a saját könyvére figyelt, hanem arra is, hogyan halad Darcy az olvasással, állandóan kérdezősködött vagy a fiatalember könyvébe tekintett. Társalgásra azonban nem bírta rávenni, Darcy kurtán válaszolt és tovább olvasott. Miss Bingleyt végül teljesen kimerítette az a próbálkozás, hogy élvezetet találjon könyvében. Ezt is csak azért választotta, mert második kötete volt a műnek, amelyet Darcy olvasott. Nagyot ásított hát, és megszólalt. Ó, oh, milyen kellemes így tölteni az estét. Mondhatom, nincs nagyobb gyönyörűség az olvasásnál. Az ember mindent megun, de egy jó könyvet soha. Ha majd saját házom lesz, szerencsétlen lennék egy kitűnő könyvtár nélkül. Senki sem válaszolt. Ismét ásított, félretolta a könyvet, s körülnézett a szobában valami szórakozást keresve. Mikor meghallotta, hogy fivére valami bálról beszél Miss Benettel, hirtelen e szavakkal fordult feléje. Mondd csak, Charles, komolyan az a tervet, hogy táncmulatságot rendez a el Mielőtt elhatározod magad, tanácsos volna megtudnod, mit szólnak hozzá a jelenlevők. Nagyon tévednék, ha nem akadnának köztünk olyanok, akiknek a bál inkább büntetés, mint élvezet. A darsira gondolsz, kiáltott az öccse, felőlem le is fekhet, mielőtt a bál kezdődik, mert hogy azt megtartjuk annyi szent. S mi Mrs. Nichols elég csirkelevest főzött, azonnal szétküldöm a meghívókat. Hmm. mennyivel jobban szeretném a bálokat, ha másképpen volnának rendezve. Van abban valami kibírhatatlanul unalmas, ahogyan ezek az összejövetelek rendszerint lefolynak. Sokkal észszerűbb volna, ha tánc helyett társadás lenne napirenden. Persze, hogy észszerűbb, drága Caroline, csak hogy az minden egyéb volna, mint bál. Miss Bingley nem felelt, de csak hamar felállt, s fel és alá kezdett járkálni a szobában. Elegáns alakja volt és szép járása, de Darcy, akinek ez az egész mesterkedés szólt, makacsul belemélyedt az olvasásba. Miss Bingley most végső kétségbe esett erőfeszítésre határozta el magát, s e szavakkal fordult Elizához. Miss Eliza Bennet, hallgasson rám, és kövesse példámat. Járjon egyet a szobában, meglátja majd, mennyire felfrissül a sok ülés után. Elizabeth meglepődött ugyan, de rögtön megfogadta a tanácsot. Miss Bingley az udvarias felszólítással valódi célját is elérte. Darcy feltekintett. A váratlan figyelmesség neki éppen úgy feltűnt, mint Elizának, s öntudatlanul becsukta a könyvet. Azonnal hívták, hogy csatlakozzék hozzájuk, de Darcy elhárította ezt azzal a megjegyzéssel, hogy az együttes fel sétálásra csak két okot tud találni, s az ő jelenléte mindkét ok működését megzavarná. Vajon mire gondolhat? Miss Bingley égett a vágytól, hogy ezt megtudja, és Elizától kérdezte, érti e Mr. Darcy megjegyzését? Egyáltalán nem értem, felelte, de bizonyára gúnyos éle van, és mi legjobban úgy hiúsíthatjuk meg szándékát, ha nem kérdezősködünk tovább. Miss Bingley azonban semmiféle tekintetben nem volt hajlandó dárszi szándékait meghiúsítani, s ezért tovább faggatta, melyik az a bizonyos két ok. Ha óhajtja, nagyon szívesen megmagyarázom. Mondta társ mi Miss Bingley szóhoz engedte jutni. Vagy azért töltik így az estét, mert mint bizalmas barátnők titkaikat akarják egymással kicserélni, vagy azért, mert tudják, hogy alakjuk járás közben mutatkozik legelőnyösebben. Az első esetben csak útban volnék, ha pedig a másik eset forog fenn, a Kandalló mellől sokkal jobban gyönyörködhetem alakjukban. Hallatlan! kiáltott a Miss Bingley. Soha nem hallottam még ilyen utálatos beszédet! Mivel büntessük meg őt? Mi sem könnyebb ennél, csak akarnia kell, felelte Elizabeth. Mindenkit lehet büntetni és gyötörni. Rajta kínozza meg, és nevesse ki, hiszen olyan bizalmas barátok, hogy tudnia kell, hogyan fogjon hozzá. Szavamra nem tudom, Higgye el, ezt még nem tanultam meg barátságunk alatt. A nyugodt kedélyen és a lélek jelenléten nem fog a kínzás. Nem, erről az oldalról hiába támadjuk. Ami pedig a nevetést illeti, csak magunkat járatnánk le, ha ott nevetünk, ahol nincs rá ok. Nem, Mr. Darcy meg lehet elégedve önmagával. Ne lehetne rajta nevetni, kiáltotta Elizabeth. Ez ritka előny, s remélem ritka is marad, mert rengeteget veszítenék, ha sok ilyen ismerősöm volna. Nagyon szeretek nevetni. Miss Bigli jobban vélekedik róla, mint megérdemlem, jegyezte meg Darcy. A legjobb és legbölcsebb embereket, sőt, legjobb és legbölcsebb tetteiket is nevetségessé teheti az, aki abban találja életének célját, hogy mindenből tréfát űz. Kétségtelenül... Vannak ilyen emberek is, felelte Elizabeth, de remélem én nem tartozom közéjük. Soha sem akarom kigúnyolni azt, ami bölcs vagy jó. A dőre és ostoba viselkedés, a hóbort és a következetlenség bevalom valóban mulattat, és az ilyesmi nevetek is, amikor csak lehet. De úgy látom, éppen ezek a hibák hiányoznak önből. Nincs talán ember, akiből ezek mind hiányoznának. De egész életemben igyekeztem kikerülni azokat a gyöngességeket, amelyek az értelmes embert is gyakran nevetségessé teszik. Ilyen például a hiúság és büszkeség. Igen, a hiúság csak úgy a hiba, de ami a büszkeséget illeti, azt igazán kiváló értelmű ember mindig féken tartja. Elizabeth elfordult, hogy elrejtse mosolyát. Úgy látom, Mr. Darcy vallatása véget ért, szólt meg Miss Bingley. Nem közölni, hogy mi az eredmény? Tökéletesen meg vagyok róla győződve, hogy Mr. Darcy-nak semmi hibája nincs. Ő maga is nyíltan beismeri. Nem, mondta Darcy, ilyet nem állítottam magamról. Bőven vannak hibáim, de remélem azok nem az értelem fogyatkozásai. A természetemért már nem állhatok jót. Azt hiszem kevés bennem az alkalmazkodás. Minden esetre kevesebb, mint azt a világ szeretné. Mások ostobasságát és bűneit sem felejtem el oly hamar, mint kellene, s azt sem, ha megsértenek. Az én érzéseimet nem irányíthatja mindenki kénye, kedves szerint. Vannak, akik talán haragtartónak neveznek. Ha valaki elveszti megbecsülésemet, többé vissza nem nyeri. Ez már komoly hiba, kiáltott Elizabeth. Az engesztelhetetlen harag kétségtelenül jellembe vág. De a hibáját jól választotta meg, ezen nincs mit nevetnem. Tőlem nem kell tartania. Azt hiszem, minden ember természettől fogva hajlik valami rosszra. Olyan fogyatkozás ez, amit a legjobb neveléssel se lehet leküzdeni. Az ön hibája tehát az a hajlam, hogy mindenki gyűlöljön. Az öné viszont az. Elete Darcy mosolyogva, hogy szándékosan félreérti az embereket. Hajunk egy kis zenét! kiáltotta Miss Bingley, akit untatott minden olyan társadalmás, melyben neki nem volt része. Ugye nem bánod, Luiza, ha felébresztem a férjedet? Mrs. Hirsch nek ez ellen semmi kifogása nem volt, így hát kinyitották az ongorát. Darcy néhány pillanatig tűnődött, de aztán ő sem bánta. Veszedelmesnek kezdte érezni, ha túlságosan sokat foglalkozik Elizával.